Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell continuem al 107.8 107 FM o radiopalafrugell.cat i a continuació doncs, parlarem d'una nova entitat que tenim al municipi des de fa uns pocs mesos. Estem parlant de l'associació Art Llonàtic i avui tenim amb nosaltres a l'Enric Amaia. Bon dia. Bon dia. Enric, moltes gràcies per venir fins, a, fins aquí a Ràdio Palafrugell i explicar-nos una miqueta doncs, aquesta associació que, com deia, fa fa poc eh, que us heu format aquí a, a Palafrugell. Sí, fa, fa poquet que hem vingut a Palafrugell. Venim origen de Girona, de, mm -hmm. ens hem format allà a Girona, però ara... Per canvi de domicili i la poca estructura que encara tenia, pues hem marcat d'estructurar-nos aquí a Palafrugell. Uh -huh. uh, us, us estructureu aquí a Palafrugell, comences que veniu de, de Girona, per tant, uh, suposo que hi ha més gent al darrere, uh, i també una miqueta la vostra experiència en el, en el tema de, de les arts escèniques i, i del circ, que és uh, bàsicament el que tracta aquesta associació. Sí, eh, hi ha més gent al darrere, mm. eh, tinc eh, algun parell de companys per Girona, mm -hmm. que vam ser amb qui vam començar eh, amb els malabars, va ser tot arrel de trobades eh, per jugar, per practicar, tronstar amb el Parc Migia, mm -hmm. que sempre ha la nostra zona d'entreno. I bueno, arrel d'aquí pues, la, la inquietud de voler fer alguna més que, entre, que, que només entrenar i volgueu oferir alguns espectacles, i vam començar sense tindre ben bé cap companyia o cap associació i vam començar a fer un espectacle per aquí i per allà i vam mm. dir bueno, formalitzem una mica això i va sorgir Art Llionàtic, i bueno, a poc a poc fem cosetes i l'únic que jo m'he traslladat i ara pues, com que érem tres persones ara pues, bueno, anem, anem fent mm -hmm. però sobretot la intenció és que creixi aquí a Palafrugell i ser una entitat del poble i l'objectiu al final també quin és? És intentar apropar una miqueta al món del circ i de les arts escèniques a, a, la, a la gent, més a més a gent jove o a infants fins i tot? Sí, eh, un dels nostres objectius principals és fer una aproximació del circ tant a adults com a infants però sobretot eh, tenim una vessant molt del lleure mm -hmm. jo vinc molt del món del lleure, soc monitor i una de les coses que molt treballem són els tallers amb l'intenció de tallers o eh, també oferim activitats extrascolars mm -hmm. intentem pues, això, aproximar el circ a la mainada on puguin desenvolupar una mica el seu potencial amb les arts amb la creativitat on ells bueno, trobin un, un lloc d'expressió de, de potser alguna que els hi pugui agradar i en el seu futur s'hi puguin dedicar o simplement pues, una cosa amb la que passar una estona agradable i amb algú diferent, que no, sol, no és molt habitual trobar-ho en àmbits d'oci o d'extraescolar i coses així. Mm -hmm. És que és doncs, un aspecte o una cosa diferent, no?, en el sentit doncs, que... Moltes eh, activitats que fan els nens i nenes a fora de l'escola es poder estarn relacionades amb molts esports o, o relacionades amb temes doncs, més de, eh, ja siguin llengües o, o intentar millorar no? alguna matèria de, la, de les que es donen a l'escola. Per tant aquesta eh, activitat també doncs, té aquest punt doncs, tu deies eh, intentar doncs, eh, que, que no es pergi, que no es perdi aquesta eh, màgia, no? l'espontanitat, la, la, la imaginació, una miqueta com totes les arts escèniques eh, en general que exist que donen sí, sí. Aquesta, aquesta, aquest, aquest intangible a vegades a, a, també a les doncs, nens i nenes, no? Amb això voleu, és el que voleu també demostrar, no? Una sí, eh, volem intentar, doncs, pues, bueno, sí, eh, poder tindre algú com menús, no, com dius tu, no tant pues, millorar la llengua, millorar mm. una activitat tan periòdica, sinó per explorar altres parts d'un mateix o de la mainada de la seva creativitat, la seva imaginació el poder bueno, explorar també amb coses diferents eines diferents coses que, bueno, considerem que poden, si més no aportar un creixement també i descobrir també, ostres, jo puc remenar uns malabars i, mm. i no m'ho imaginava perquè vaig a una persona del circ de Soleil o el circ Relull que tenim per aquí i igual ho veus com algú molt llunyà però llavors el nano veu que no està llunyat, ell també té una capacitat que pot arribar a fer certes coses. Mm -hmm. I això nosaltres és molt important, aquest transmetre això, com que tots tenim una capacitat que podem arribar a fer coses que no són tan llunyanes de nosaltres. Mm -hmm. I per donar-vos a conèixer, perquè ara deia, fa, fa poc que us heu instal·lat aquí, eh, també esteu preparant una una jornada no? de, de cirques escèniques eh, que, que és en la primavera quan vingui una mica també el, el bon temps eh, doncs per donar los a conèixer doncs perquè la gent també us conegui a vosaltres eh, Sí, estem preparant una jornada eh, seria una trobada concretament de mm. gent del món del circ eh, de les alces escèniques també en general tot és benvingut eh, l'objectiu d'aquesta trobada és que la gent del poble potser que no han tingut una, un contacte molt amb el circ diguéssim, com m'agrada molt repetir que no és el circ de dalt mm. és el circ de base, de la gent que, que creixem des de vall que comencem a poc a poc i que fem un circ de tu a tu, directe i, bueno, volem que això es conegui que tinguin un apropament que tinguin l'oportunitat d'aprovar farem tallers, petits espectacles tot són activitats gratuïtes és una trobada mm. per viure disfrutar, compartir la intenció és que sigui al maig i és una cosa que encara estem acabant de quallar i hem de parlar amb el regidor i amb l'Ajuntament mm -hmm. perquè va de quallar espai i dia i ja anirem fent difusió. En seguirem parlant, queden uns mesos encara perquè per vingui perquè arribi el maig després del maig també hi ha altres activitats no? al llarg de l'any per la frugilla hi ha fortes activitats però el maig n'hi doncs, ha una més significativa com és els flors i violes no sé si ja n'heu parlat o quan has parlat amb algú de, de l'IPEP que suposo que és amb qui és. Encara maninat. no he parlat, amb, en, encara tinc pendent xerrar mm. amb algú i per això no, no ho sabia que hi havia aquesta activitat com soc nou al poble no mm. conec molt bé les activitats que hi ha i abans de programar res he volgut pues, parlar amb el regidor de, el tècnic de cultura i tal mm -hmm. per poder buscar un espai en que no quedi solapat en una altra activitat on bueno, pues, poder-nos coordinar amb mm -hmm. les activitats que es fagin al poble per no trepitjar-nos, sobretot, i perquè tot pugui tindre el màxim de, de participants. Sí, doncs això doncs, eh, també eh, ho dic perquè podies, també seria... Per Flors i Violes t'explico res molt brement, és eh? són caltes setmanes que es fan activitats eh, relacionades amb o sigui, els la, diversos punts de paralfrugilles amb els patis i així en Flors, i a més a més hi ha actuacions musicals i durant el dia doncs, també hi ha activitats de carrer, vull dir que també podieu poder entrar en aquest ah, en, a, en aquesta en aquest en aquest programa, no sé com ho tenen ells, és un poc molt cosa, com ho organitza l'IP, però també podria ser una opció per a vosaltres a més a més doncs de fer en paral·lel aquesta eh, jornada de cirquià arsèniques, de la qual doncs, quan comença a tenir més detalls on doncs, no en podem no hem parlar avui doncs volíem donar-vos a conèixer miquetes també no? a través de, de, de, de les zones de Ràdio Palafrugell i després també doncs, quan ho, ho, ho posem a la nostra pàgina web i a través de les xarxes socials doncs, per, per donar a conèixer aquesta nova associació uh, enric suposo que animar la gent no? que, que, que us conegui i que doncs, aquests tallers i activitats que feu uh, durant tot l'any doncs, també que que la gent se n'assabenti, no sé, com, com es pot uh, assabentar la gent, com es pot posar en contacte amb vosaltres. Uh, la gent ens pot seguir per les xarxes socials, tant Facebook com Instagram, uh, a través de FIA Arllonàtic, que és companyia uh -huh. Arllonàtic, i allà veureu les activitats que anem fent, eh, si tenim alguna cosa regular, que encara ara just començarem la setmana vinent a fer un taller setmanal a l'Espai Jove de Palafrugell, mm -hmm. per la maïnada, i llavors bueno, estem intentant aconseguir fer alguna altra activitat així regular, i bueno, tot és eh, interès per part de les persones, a seguida que hi hagi gent que tingui ganes de que fem alguna cosa, ho farem, Vull dir, estem a la disponibilitat de tothom, i és un plaer poder estar aquí, en aquest poble. Doncs eh, nosaltres, eh, ja ho saps, sempre teniu les, les portes, els micròfons oberts, per, per quan tingueu alguna cosa ens també venir-la a comentar, amb la gent de, doncs, de, de Can Genís, de l'Espai Jove, que tàcticament es veu des d'aquí, doncs eh, també també ens posem en contacte i, per tant, si hi ha alguna cosa que ens comenci... Mira, aquests d'art llunàtic també fan un taller, doncs uh, també ho, ho comentarem. Enric, moltes gràcies per venir fins aquí i res, ja ho saps, que propera que tingui alguna activitat o quan tinguem més dades sobre aquesta primera jornada de circ i arts escèniques, doncs uh, podeu venir aquí una altra vegada per explicar-nos-ho. D'acord, moltes gràcies.